Розділ 32. Хай бережуть нас боги від амбіцій другокурсників. Вони вважають, що вже бачили все, бо вижили в свій перший рік. Насправді ж вони лише знають достатньо, щоб бути вбитими. Посібник для квадранта-вершників Майора Фендри – неавторизоване видання. Під час нашої зустрічі в суботу Кседен дивиться на мене згори свого зросту. Його очі просвердлюють дірку в моїй душі. М'яз його щелепи помітно скорочується. Раз, другий. Принаймні, з-під його ліжка не виповзають жодна тінь. Отже, він не настільки злий, правда? Ну, скажи вже щось. Я витримую його погляд і змінюю опору, бо край мого столу вже врізається в стегна ззаду. Його плечі підіймаються, коли він робить глибокий вдих. Принаймні, комусь із нас вистачає кисню. У мене в грудях таке відчуття, що легені зараз самі з них вилізуть. Ріанон врятувала мені життя, якби вона не забрала той кінжал раніше, ніж Варіш забрав твою куртку, мене б тут не було. Це звучить як благання. Зрештою, вони б і так дізналися. Вона побачила кинжал. Вона знала, що щось відбувається. Його прекрасні очі заплющуються, і я клянуся, що відчуваю, як він рахує до десяти. Добре, може до двадцяти. Скажи щось, будь ласка. що почую я. Я ретельно добираю слова, відповідає Ксенен і знову розмірно дихає. Не ціную це. Розтулю рота, щоб знайти ще одне виправдання. Але виправдуватися нема причини, тож я саджу і слухаю цукання годинника та стукіт крапель дощу в вікно, коли він порядковує свої думки. Хто саме знає?» – нарешті питає Ксейден, повільно розплющивши очі. «Ріанон, Сойер, Рідук і Квін. Квін теж? Його очі спалахують. А це вже й Моджен. Підношу вказівний палець. Якого біса?» Він проводить рукою по обличчі. «Вони знають не все», – відповідаю. Ксейден підводить розсічену шамом брову, але на вигляд він не те щоб зовсім спокійний. Вони не знають ні про Аретію, ні про Бренана, ні про проблеми з горном. Схиляю голову набік. Хоч це насправді не проблема. Якщо я зможу виїхати з цього місця на тиждень, щоб полетіти в Кордин. Скільки це? Дводенний політ, місто на південному узбережжі провінції Кролла. Не може бути надто далеко. Стоп. Він нахиляється, стаючи обличчям до мене і кладе руку на стіл обабіч моїх стен. Не їдь туди зі мною. Не зараз. Цієї безглуздої ідеї проникнути сьогодні в архів цілком задосить на один вечір. Я не хочу ще хвилюватися, що ти збираєшся летіти кудись на територію ворога, де тебе можуть схопити і вбити. Це не ідея план. Я обхоплю долоня моєї щоки. І мені щось не здається, що ти зараз хвилюєшся. Звук, схожий на стогін та гарчання, виривається з його горла. Він відштовхується від столу, вступаючи на крок. Ти навіть не уявляєш, які в мене зараз думки в голові. Твоя правда, не уявляю. Тому скажи мені. Я кладу руку на край столу і чекаю, що він не дасть мені щирої відповіді, як зазвичай робить. Кседен проводить великим пальцем під моєю нижньою губою, яку я ще не мала нагоди поцілувати, і дивлюся на книжки, що завалили мої полиці. Я вдячна, що ти чекала на мене перш ніж почати, але в твоєму плані є прогалина. Які? Ну, для початку ти не заручилася згодою ключового учасника. Він підносить вказівний палець. Це тому що... Ні-ні, зараз моя черга говорити. Ти ж запитала, про що я думаю, так? Він кидає на мене погляд командира Крила, проникливий і прорахований такий, який раніше лякав мене до смерті і столя в рота. Він підносить ще один палець. Джосінія буде не єдиним писарем там, а це означає, що є висока ймовірність бути співаними. Третій палець додається до двох інших. Книги потрібно не тільки вкрасти, а й повернути, перш ніж хтось помітить. Чи ти планувала залишитися на ніч, щоб їх там почитати? Я не брала до уваги проблеми, які можуть виникнути завтра. Визнаю я. І ти справді думаєш, що ми можемо вйти та вийти менш ніж за одну годину, бо інакше ми мерці. У нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо добути щоденники. Ксидин глибоко зітхає знову, скорочуючись відстань між нами, беремо її підборіддя між великими вказівними пальцями, щоб обережно підвести моє обличчя до свого. Наскільки ти впевнена, що відповіді на питання про вартовий камінь місяця в цих книгах? За останній місяць ми прочитали половину засекречених фоліантів про зведення сфер. Усе, чого ми ще не читали, Джосінне може дістати, але ті книги охоплюють велике зведення наявних сфер, а ці щоденники наш найкращий шанс дізнатися, як перша шістка встановила найперші сфери. Точніше, це наш єдиний шанс. Ти ж знаєш, що нас об'ють, якщо спіймають на гарячому, правда? Нас, я ковзаю руками по його грудях. Ми однаково помремо, якщо не піднімемо сфери над Аретією. У нас є лише кілька місяців, якщо Бреннен має рацію, а зазвичай він має. Правда, вже виходить назовні. Це лише питання часу. Якщо ти впевнена, що це єдиний спосіб, тоді я підтримую. Кседен дивиться на мої уста, що змушує моє серце прискорюватись. Однак я ні за що не дозволю тобі робити це самотужки. І ти не будеш сперечатися? У мене блискавично виступає усмішка. «Ти казав, що є інший спосіб. Я? Сперечатися з тобою про книги?» Кседен хитає головою і ковзає рукою по моїй щоці. «Я обираю лише бої, які можу виграти. Сантиметра за сантиметром він опускає свої губи ближче до моїх, а потім зупиняється. Тепер моя черга говорити. Він не дихає і чекає. Наші губи настільки близько, що достатньо самого натяку на ру, щоб з'єднати їх. А близькості із ним, його дотику, як завжди». Достатньо, щоб моя кров почала закипати. Перечуття проступає по моїй шкірі, коли він гладить великим пальцем мою розпашілу щоку. Але не бере того, що я так відчайдушно хочу йому дати. Мене перехоплює подих від усвідомлення, що він дає мені вибір не просто поцілувати його, а назвати нашу ніч у Самарі винятком і правил. Це не було винятком. Я подаюся вперед і торкаюся його губами, а потім ніжно цілую, наче вперше. Це не пристрасть, хоча вже замить, я знаю, що буде саме вона. Зараз це щось зовсім інше, щось, що лякає мене до смерті, та я не можу змусити себе відсохнутися, навіть заради самозбереження. Я обираю його, обираю нас. Це не помилка, не помутніння свідомості, не надлишок адреналіну, навіть не хід. Я кохаю його, незалежно від того, що він зробив або чому він не зробив. Я однаково кохаю його і знаю, що я йому не байдужа. Можливо, це не кохання. Можливо, після всього, що він пережив, він не здатний на такі емоції. Але я щось для нього значу. Кседен цілує мене довго і квапливо. Ніби в нас стільки часу, скільки ми можемо, ніби на світі нема нічого важливішого, ніж ковзання язика по-моєму, ніж покусування моєї губи. Який же нестерпний тиск на кожній з моїх чуттів аж пробирає до мозку кісток, і коли він підводить голову, ми обоє важко дихаємо. Треба зупинитися, інакше ми не вийдемо з цієї кімнати сьогодні. Він проводить тильним боком пальців, по моїй шості відступає. Я змушу себе кинути йому на знак згоди. Поки я струшую голову, щоб прояснити думки, Кседин прямує до дверей. Куди він, бляха, зібрався? Знаєш, є причина, чому я ще не попросила його допомоги. Так, я це розумію. Кседен зупиняється перед дверима й дивиться на мене через плече. Я це зроблю, я з тобою. Але ти повинна усвідомити, якими будуть наслідки, якщо він відмовиться. У шлунку все згортається. Сказати йому означає викрити нас. Він не відмовиться. Я в цьому впевнена. Кседин під підборіддя і рвучно вичиняє двері, крізь які в кімнату валюється Сор і Рідок, але їх віштовхує захист фери і вони падають на підлогу в коридорі. Я ляпаю долоною себе по обличчю, ледве стримуючи сміх. Тут звукоізоляція, придурки. Коли двері зачинені, нічого не чути, гарчить Кседин. І якого біса? Тут робить він. Він не знає, чому він тут, каже Ботхі. Я ще не витяг його з польотів. Зістрибую зі столу і поспішаю до дверей. Рідок і Сойер підхоплюються і входять, відкриваючи мені вид на ботхі Ріанон і Моджен і Квін у коридорі. Вони розступаються і бачу Аріка, який стоїть, притулившись до стіни і склавши руки на грудях. «Здогадувався, що ти прийдеш по мене рано чи пізно». Каже, він, примруживши на Кседина сповнені злоби очі. Енергія між ними двома зовсім недобра. Чого очікувати? Батько Кседена розпочав війну, яку закінчив батько Аріка. Одного за одним я проводжу всіх крізь захист сфери до своєї кімнати. А Аріка теж, який зависає у проході, однак залишає двері відчиненими на випадок, якщо комусь знадобиться на швидку вийти. «Нам потрібна твоя допомога», – звертаюся до Аріка. Ти можеш сказати «ні», вже зараз і піти, але якщо я поясню, навіщо ти нам потрібен, а тоді ти відмовишся. Я глибоко вдихаю, не баючи бажання договорювати те, що варто сказати. Якщо ми скажемо, навіщо це нам, а ти відмовишся, то ти звідси вже не вийдеш. Закінчує Ксейден замість мене. Для тебе, думаю, що для тебе хоч пальцем ворухну, Арік тягнеться до руків'я меча. Гей, гей, спокійно. Бодхи хапається за меч і намагається... Стати між ними. заспокойтеся обидва. Ти знаєш, що там відбувається? Ти прийшов сюди не просто так, правда? Кажу Аріко, виходячи перед Кседеном. Допоможи нам щось з цим зробити. Ви уявлення не маєте, що він зробить з Аліком. Закипає той. Твій брат був з циклом і вбивцею. Кседен запихає пальці мені за пояс і відтягає назад до себе. А тоді віштовхує Аріка крізь захист сферу коридору. І я не шкодую, що вбив його. Бляха, такого розвитку подій я не передбачала Минуло три години, і ми вже кілька разів пройшлися детально по плану, поки не вивчили не лише свої ролі, а завдання кожного з нас. Бо отхід двічі доводилося ставати між Аріком і Кседеном. Та тепер ми нарешті на шляху до архіву виявилося, щоб залучити Аріка до нашого плану, потрібно було лише сказати йому, що він крастиме у свого батька. За годину ми або добудемо щоденник, або помремо. Архівна церквониться з відвідувачами, які потрапили всередину після того, як його двері зачиняються. Ти впевнений в цьому? Тихо запитує Аріка, коли ми парами йдемо тунелем від лазарету до архіву, восьмеро з нас у тоніках писарів із вишитиме на них золотими прямокутниками другого курсу. Однак успіхи втілення плану залежить від нього. Абсолютно, єдина людина, яку я ненавиджу більше, ніж Кседена Рірсона, це мій батько. Просто тримай свого хлопця подалі від мене, він дивиться прямо перед собою. Він триматиметься на відстані, запевняє його, озирнувшись через плече повз інших. На Кседена, який йде за нами. Він єдиний, хто відмовився маскуватися. З іншого боку, якби була володаркою тіней, то теж не впевнена, чи ходили б у бранні якогось іншого кольору, ніж чорний. Куди ти, туди й я, відповідає Кседен, коли дзвони б'ють шість разів. Пам'ятай, мета полягає в тому, щоб не дати себе викрити, а не в тому, щоб показати, хто на що здатен. Це не битва з загонів, каже він тихо. Праворуч від нас сходи, які ведуть далі до корпусу, якщо йти вгору і до Гаухтвахти, якщо спускатися, але ми іми наєму, потім йдемо в останній поворот тунелю. Перед нами двері Рхіву. На наше щастя Насіє перебуває саме там, де я й думала, спить на своєму посту. Бодхи з ріддоком прожогом прослизають повз нього і ховаються з дверима, стаючи на чатах. Першу перешкоду подолано. Раптом біля дверей з'являється Джесінія. Ні, показує вона, оцінюючи нашу групу з напруженим лицем, максимум четверо. Якщо більше видаватиметься надто підозрілим, вона дивиться на Кседина, особливо ти. Чорт, усіх тут підібрано не лише за відданість, але з огляду на конкретні сили печаті. Вона ніхто не побачить. Тихо запаняє Кседин і одночасно показує на жест, Арік, Вайлет і Моджен. Погляд Джасінь зупиняється на Аріку. Я помічаю вираз її обличчя в той момент, коли вона нас усвідомлює, хто перед нею. Вона бліде і повертається до мене. Аж так очевидно, питаю я, коли й інші починають тихо про щось перечатися. Тільки якщо знати, кого ти шукаєш, — відповідає вона. — У них ідентичні очі. — Дива спадковості, — показує жестами Арік. — Я можу переміщувати. Ріанон пошипки сперечається із Ксейдіном. — А я можу стирати короткочасну пам'ять, корисно, якщо нас побачать, — відповідає Моджен. Засекречена печать, пам'ятаєш? — Твоя сила вражає, Матіас, але в цьому випадку останній ліній оборони — це я. Вона підходить до нас є і злегка торкається долонями моєї голови. Про всяк випадок. Ми будемо десь поруч. Квін відходить від групи і показує Сору та Ріанон слідувати за нею. На випадок, якщо потребуватимете нашої допомоги. Ріанон розгублено переводить погляд Вікседена до себе. Якщо щось піде не так, то ви повернетеся до своїх кімнат і поводитиметеся так, ніби нічого не сталося, витримує її погляд, що вона зрозуміла, що я кажу серйозно. Щоб не сталося, дотримуйтесь плану. плана. Ріо пускає плечі, кидаючи на мене розчарований погляд, перш ніж долучитися до інших за масивними дверима. Ступайте тихо, наказує нам Джосінія, і під калатання мого серця ми переступаємо по ріг архіву. Треба діяти швидко. Архів закривається рівно за годину, і якщо ми будемо тут, коли двері зачиняються… Я знаю, ми помремо. Архів забезпечено найвищим захистом від недоброзичливців. Просто покажи нам дорогу, решту ми зробимо самі, каже Кседин. Він зникає, коли ми опиняємось всередині, ховаючись у тіннях вздовж слабосвітлених стін. Якщо придивитися уважніше, я бачу лише розмиті контури його фігури, але мене майже вражає, як непомітно він зливається з темрявою. Можливо, справа в контрастному освітленні, бо незлічені ряди книжкових полиць і робочих столів підсвічені багато яскравіше, ніж проходи. У залі порожньо. І це добре, так? Як і має бути суботу ввечері. Але ніхто не знає, чи в глибині рядів або в віддалених робочих кабінетах в архіві теж нікого нема. На якусь мить я вагаюся, коли, слідуючи за Джесінію, ми заходимо за дубовий стіл замовлень. Мармур під моїми підошвами вдається мені таким знайомим і водночас таким чужим. Я стільки років провела в архіві, але так далеко не заходила ніколи. Айрік зазирає в кожен ряд, і я, не зводжуючи Джесіні, імітуючи її, поставив рух. Тиша, в якій я зазвичай відчуваю спокій. З цих обставин діє на мене цілком зворотньо. Боги, скільки всього може піти не так. Той символічний обід, який є сьогодні діла, вже починає нагадувати про це. Ми втрьох слідуємо за Джесінію. Вона обертається ліворуч і заходить про достатній ряд столів, направлених у бік робочих кабінетів. Запах клею стає дедалі сильнішим, а раптом моє серце опиняється в лищатах. Попереду нас з'являється писар, який виходить з того самого коридору, куди зараз прямуємо ми. Єдиний золотий прямокутник на плечі вказано те, що це першокурсник. І хоча в квадранті писарів навчаються вдвічі більше курсантів, ніж у квадранті вершників, він усе одно достатньо малий, щоб обізнати у нас тих, за кого ми себе видаємо. Курсантко Нейлворд показує одночасно, говорить першокурсник, розгублено поглядаючи на нас трьох. Я пускаю голову нижче і бачу, як Арік робить те саме, ховаючи обличчя. Курсанте Самуельсон відповідає Джесіні, трохи повертаючись, щоб я могла бачити й руки. Бляха, нас спіймаючи до того, як ми наближимося до сховища. Я візьму його на себе. Голок Седена дещо заспокоєний, але тривога не минає повністю. Однак Седен тут. Саме на нього ми чекали, щоб наважитися прийти сюди. Тіні виповзають під столів, і коли досягають ніг Самуельсона, я помічаю, як Арік напружується. А я думав, що сьогодні ввечері чергуєте лише ви, курсантку єв. Дивується самуельсон. Одначе ви теж тут, відповідає Джесіння. За першокурсником вигулькують декілька темних тіней. Зачекай, мертвий курсант писар це останє, що нам зараз потрібно. Це я так тримаю себе в руках, відповідає Кседин. Я забув своє домашнє завдання у калі в кабінеті. Самуельсон багатозначно дивиться на свій кремовий наплічник. Забудькуватість не зробить з вас писаря, жестикулює Джесіння, на що я, стримуючи посмішку, підводжу брову. Якщо не заперечуєте. «То в нас, другокурсників, є власні справи. Не кожному потрібні вихідні в навчанні. Курсант червоніє, і зніякові ледь вступає в бік проходу. Тіні повертаються на своє місце, і ми йдемо далі. Я думав, він його б'є, що по чарі, коли ми відходимо досить далеко, щоб першокурсник не міг нас почути. Мене б це не здивувало», – відповідає можен. «Можливо, так нам було б безпечніше». Ми обоє повертаємо голову, щоб побачити, як вона стинає плечима позаду нас. Джасінія виводить нас із головної книгої збіркні у добре освітлений коридор із вікнами та кількома класними кімнатами з кожного боку. Що далі ми загалиблюємося в архів, то міцніше тисне мені мій комірець. Ксидина здоганяє нас у кілька кроків і спокійно продовжує йти поруч зі мною. Не думай, що хтось помітить тебе в чорному на тлі всього білого. Тихо роблю зауваження, коли Джасінія повертається праворуч. Це місце – довбаний лабіринт. Все має однаковий вигляд. Тут нікого немає. Руки Ксейдена опущені, я помічаю, що він замінив свої улюблені довгі мечі за спиною на один короткий. А це говорить про те, що він підготувався до ближнього бою. Принаймні, не в цій частині. Це твої тіні, кажу тобі, під Арік. Здається, ми домовились не розмовляти, відповідає Кседен. Джосіня відчинає треті двері ліворуч, і ми слідуємо за нею всередині приміщення, схожого на класну кімнату. Не дарма в коридорі стільки вікон, бо тут усередині геть темно, бокові стіни класу викладено з каменю, а задня заставлена книгами, решта цього малого простору заповнена рядами парт і стільців, які повернені до самотнього викладацького столу у передній частині кімнати. Усе, що буде далі, я знаю зі слів інших, пояснює Джисиня, стурбовано стискаючи губи. Сама я так далеко ніколи не заходила. Якщо я помилюся, ми впоремось самі, запевняю її. Вона киває, потім іде в дальній кут кімнати до довгої книжкової шафи. Імоджен наказує Кседен, киваючи на двері. Та дістає з-під туніки ножа і стає на чатах. У цей час Джесіня відсуває кілька книжок у убік і знаходить за ним важіль. Вона тягне на нього і частина кам'яної стіни в кутку кімнати відхиляється на диво, майже безшумно відкриваючи прохід до крутих гвинтових сходів. Придивившись пильніше, я бачу ледь помітні образи механізму, який обертається і проводить усе в рух. Дивовижно, шепочу я, скільки ще таких маленьких прихованих див тут можна знайти. Що? Шеплю до Кседена, коли помічаю, як він дивиться на мене. Здається, я дивлюсь на одне з них. І? Обертання зупиняється, коли таємний вхід стає на своє місце. І тобі більше пасує чорний. Шепоче Кседен, торкаючись губами мого вуха і викликаючи в мені неконтрольоване тремтіння, що виникає, незважаючи на зовсім несприятливі обставини, в яких ми опинилися. Далі не можу, пояснює жестами Джесі Якщо мене надто довго не буде, хтось може помітити. Як вірити тому, що мені сказали? Дія захисту архіву закінчується тут. Отже, раптом ви не встигнете повернутися вчасно. Вам буде безпечніше переночувати там унизу. Дякую, відповідаю я. Я зв'яжуся з тобою, щойно ми зможемо їх повернути. Щасти вам. Вона підбадьорливо усміхається і залишає нас у чотирьох. Ксиде нахиляється до сходів і дивиться вниз. Спускайтеся обережно, каже він, унизує трохи світла, але нам треба рухатися так, щоб не спричинити вмикання інших магічних вогнів. У нас залишилося 45 хвилин, нагадує Моджен. Якщо затримаємося хоч на секунду довше, то або застрягнемо там і потрапимо під трибунал, або помремо тут. Ніхто ні на кого не тисне. Тоді краще поспішити, каже Кседен, переплітаючи свої пальці з моїми. Ми починаємо спускатися. Розділ 33. Той перший раз, коли ви потрапите до архіву після того, як двері опечатають, стан не останньою ночівлею в вашому житті. Комплексна магія, створена для збереження наших текстів, не лишить жодного живим. Посібник полковника Дакстона, як досягти успіху в квадранті писарів. Тіні вкривають стелю, блокуючи будь-які магічні світильники, які могли б спалахнути через нашу присутність. Тому я опираюся рукою об стіну, коли ми повільно спускаємося сходом. Кожен крок це гра на помазки. Але дивно, ніхто не спотикається. Унизу сході видніться блідо-блакитне світло. Магічне світло? У кінці коридору два охоронці, відповідає Кседен, вивільнивши свою руку з моєї. Чекайте тут, поки я розберуся із цією проблемою. Я підношу руку на знак, щоб інші зупинилися. Коли дійдемо до останнього сховища, ми опиняємося в просторі, схожому на коридор. Але Кседен не роздумує, куди податись. Він, звівши обидві руки, швидко рухається праворуч. Лунає звук глухих ударів. «Виходьте!» – каже він голос. Коридор завдовжки приблизно 15 метрів. Він трохи більший, ніж славнозвісний тунель, який підтримується різьблені стовпчики над кам'яною підлогою. Пахне землею, металом, вогкою сиро. В одному кінці, крізь відкриту арку, пробивається світло. Озернувшись через плече, я бачу що інший особливий шлях поглинає суцільна темрява. «Там що, навіть дверей немає?» – запитує Моджан, коли ми поспішаємо коридорами. «З настільки сильними захисними сферами у них немає потреби», – коментує Кседен. «Я відчуваю їх. Різкий, пульсуючий гул, сили наростає. Що ближче ми підходимо до них. Волосся на потилиці стає дибкі, і моя власна сила зіймається у відповідь на те, що здається пекельною загрозою. У нас декілька хвилин до того, як усі двоє отямляться». Я не сильно їх ударю, каже Кседин, коли вони зимоджен відтягують піхотинців у бік, розчищаючи шлях. Ці захисти це якась страшенно неприємна фігня, і Моджен знизує плечима. Воно гуде, але не все аж так зле. Відповідає Арі, коли ми дивимося крізь захищену арку з вигадливо вирізбленою кам'яною кладкою на полиці великої круглої бібліотеки, що видніється за нею. На вигляд, цілком доступно, зауважить Можен, проте ліпше поспішити. «Ми шукаємо два щоденники», – нервово нагадую йому, хоча ми обговорювали це вже тричі. Там має бути щонайменше 500 томів. Арік оглядає полиці і зітхає. Доведеться шукати. Зненацька Арік хапає мене за руку, тягнучи вперед попід арку. «Вайлет!» – кричить «Ксейден». Потужна магія пронизує мене, коли я протискаюся крізь бар'єр, потрапляючи всередину. Вона поколює кожен сантиметр шкіри і скруче живіт. Відчуття нагадують вільне падіння приблизно зі 100 метрів. Арік втягує мене до бібліотеки, тоді відступає, і я падаю на коліна, виставивши руки вперед. Нудота перекриває всі інші відчуття. Рот наповнюється слиною. Голова звисає, тож я борюся з бажанням виблювати. Що ти в біса витворяєш? Кседино гризається з іншого боку сфери. Ти не забилась? Паршиво, але жити буду. Арік ігнорує ксединові слова і присідає переді мною на почеки. З тобою все, Гарат Вайлет? Дихаю повітря через ніс і видихаю через рот. Скажи, що ти знав, що воно мене пропустить, озиваюся я, коли черговий, гострий приступ минає, бо воно через забере не хотіло цього робити. Мій батько не тримав того, чим би не хотів, похвалитися перед іншими, пояснюв він, простягаючи руку. Тому я, власне, вирішив спробувати, чи ти не гепнеш у захист як в стіну. Я не стигну за 40 хвилин сам розібратися з усіма цими книжками, а ти якраз знаєш, що шукати. Підводжуся на ноги, попри пекучий біль у колінах, без допомоги його руки, Оглядаю книжозбірню переді мною. Тут шість здоровезних шаф із полицями зі скляними дверцятами, які вистеляють круглі стіни бібліотеки. Посередині стоїть п'єдестал, застелений оксамитовою скатертиною із вишиту на ній печаттю короля. Усе це освітлено магічними вогнями, що м'яко підкреслює схожі на вузли вигіни та лінії. Вирізані на декоративній стелі приблизно за 2 метри над головою Аріка. Запах вологої землі зник. Усі кімнати значно прохолодніше, ніж у тунелі за аркою. Я дивлюся вгору, але не бачу над собою вікон, вентиляції чи взагалі будь-чого. Тут працює не тільки захист-фери, у цій кімнаті є магія. Затягни мене негайно, – наказує Кседин. Нє, – відповідає Арік, навіть не дивлячись його бік. Найбільша перевага цієї експедиції – це знати, наскільки тобі, мабуть, боляче усвідомлювати, що ти не можеш до неї дістатися. Припини Аріку. Немає чого зводити рахунки з Седин Давай уже шукати. Починай зліва. Ігноруй все, що не написано від руки. Я лише побіжно глянула через арку, щоб побачити, як Седен на повний хід увімкнув режим Падлу. Я тобі дам навколо нього здіймається тіні. Вони стискаються в леза гострі, як його мечі, але холодний, рішучий гнім його чав змушує мене більше хвилюватися здоров'я Аріка, тому я не наполягаю на тому, що він його пустив. Зі мною все гаразд, запевняю його, я його уб'ю. Тоді на тобі вже буде відповідальність за смерть двох принців. Ворин і Ліра, так? – запитав Арік, витягаючи кілька книг. Так, – відповідаю я. Алік це заслужив, він був би чарою. І поплатився життям, коли накинувся на Гаріка під час обмолоту. Цікаво, хто про це розказав Аріку. Бо якби його батько знав, дуже сумніваюся, що я досі носив би голову на плечах. Ну, Арік на це не заслуговує. На відмінно від свого брата я пропускаю полиці з правого боку і беруся за шафи кабінету. Якби в мене була книга шестисотлітньої давності, що коштує як ціле наше королісто, я б зберігала її там, де на неї найменше впливатимуть волога світло. У першій шухляді, яку я витягую, лежать дві книги: дослідження крилатих створінь, які здається щонайменше півстоліття, та історія острівних воєн, яка, очевидно, ще старіша. Тут самі щоденники, каже Арік. Схоже, що кожен командир армії з часів об'єднання вів щоденник. Шукай далі. Перевіряє наступні шухляди, потім наступну. І так далі, поки не відкривають десь три чверті шафу у кабінеті. Хороша вправа на самовладання. Не розгортати кожну книгу, щоб подивитися в місто. Тут є фоліанти про ранні війни, історії окремих провінцій, міфології і навіть, здається, найдавніша книга про шахти, яку я коли небудь бачила. Пальці так і тягнуться погортати сторінки, але я знаю, що краще цього не робити. На цій полиці журнали командувачів, генералів вершників, а Ріко Пускає Каптур дивиться на мене через плече. Раніше це були окремі посади. Я переводжу до останньої частини кабінету. Цілителі, піхотинці, навіть писарі могли стати генералами армії. Так було до другого повстання Кровли, приблизно 200 років тому. Після нього лише командувач-вершник міг керувати всіма збройними силами навари. Ти ж знаєш, що жоден вершник ніколи не був королем. Запитує Моджен через арку. Це не зовсім так, починаю я, висуваючи верхню шухляду. Якщо ти питаєш, чи мені начхати на те, що я другий в черзі, то відповідь так, мені начхати, відказує їй Арік через плече. Це не моє, бути королем доля Гелдена. А Гелден знає, запитує я, прочитуючи заголовки книг у верхній шухляди. Про те, що там. Так, тихо каже Арік. І? Дивлюсь на нього. І я тут, правда? Наші очі на мить зустрічаються, тоді він відкладає один фоліант і переходить до наступного. Ясно, Гелден не збирається допомагати. Здається, це в нас спільне. Досі не можу повірити, що всі ці місяці зберігала його секрет, каже і Твій також, нагадую їй, відкриваючи стиль шухляду. Увесь цей відділ, здається, відведений для зберігання старих документів. Я знаю Вайлет довго, тому я не здивований. Арік дивиться у мій бік і переходить до наступної полиці. А от що мене конкретно здивувало, навіть збентежило, то це розлом між тобою та Айтосом. Ви були нерозлучені з дитинства. Діти виростають і стають дорослими, відказу, зачиняючи шухляду трохи гучніше, ніж хотіла. Ти знаєш, що не можеш довіряти йому. Я зрозумів це з тієї вашої невеличкої бесіди на маті. Він витягає наступну книжку. Тут генерали-цілителі. Корисно, але не те, що нам потрібно. присідай, щоб в вміст останньої шухляди. Лейно. Ще більше старих документів. Лишилося 20 хвилин, і 10 з них нам знадобиться, щоб повернутися до дверей, попереджає Можен напружено, і в Єтоні відчувається нервова нетерплячість. Комір моєї броні затягується ще трохи. Розцібаю його під горло. «Писарі!» – читає Арік. «Якомога уважніше переглянь переглянути найдавніших. Намагаюся торкатися лише країв сторінок. Закриваю нижню шухляду і встаю. Лишилося ще дві полиці». «Шукають все. Де є згадки про сфери або вартові камені. Я прямую до шостої шафи. Половина з цих книг схожа з терянської історії», – кажу Ксединові. «Фантастично, ми повертаємось і все перечитаємо після того, як виграємо цю війну», – відповідає він. Охоронець рушиться. «Ми всі обертаємось на рух, але Кседин знову відключає його. Він навіть не встиг розплющити очі. Давайте швидше, поки я комусь тут не пошкодив мозок». «Тут дата 600 років», – каже Арік, закриваючи якийсь щоденник. «На той час фери вже були на місці. Чорт! Починай наступно. Витягую багатообіцяючий фоліант із потрісканими корінцями, але це являється сранний альменах погоди. Мистецтво і ремесло. Арія показує мені мальовану обкладинку. Вале, попереджає можен, ці гіганські двері запечатають нас тут уже за 15 хвилин. Не так усе мало бути. Але хіба моє життя останні кілька місяців не йдеш, Кераберт? Пропаганда мала б відкрити очі іншим курсантам. Міра повинна була мені повірити. Андарна мала прокинутись. Подихай, наказує Кседен. Таке враження, ніби ось-ось втрати свідомість. А я не можу тебе звідси підхопити. Що коли все це намарно? Зосереджуюсь на тому, щоб зменшити частоту серцевих скорочень, не даючи паніці хопити мене, потім схиляю голову на бік і читаю корінці книжок переді мною які стосуються острівних королівств. Тоді ми знатимемо, що треба шукати деінде. Єдиний спосіб провалити цю місію це буде спійманим. У тебе є ще 5 хвилин, використай їх. Астрономія, каже Арік, опускаючись, щоб прочитати нижній ряд заголовки. Я заплющую очі, глибоко вдихаю і віднаходжу спокій серед себе. Тоді розплющую очі і вступаю від полиць. Зберігаючи стародавні документи, повторюю я з пам'яті посібники писаря Варто зауважити не лише температури, а частоту роботи з... Ради бачити, що ти не надто змінилася. Рот Аріка вигинається у смішці, яку я бачу на його обличчі вперше за багато років. Але також світло, я відводжу погляд, оскільки світло псує пігмент чорнил і шкіру корінців на обкладинках. Одного разу я чув, як вона прочитала в пам'яті усю угоду про об'єднання, коли ми вилазили на стіну в калдирі. Згадує Арік, відходячи до наступної шаф. Світло. Їх потрібно сховати від світла. Я починаю шукати якісь сліди на підлозі, які можуть вказати на інші сховки чи щось подібне. Я думав, ми не розмовляємо. Не припиняй Кседин. Я не з тобою говорив. Арік дивиться наймоджин. Отже, ти ненавидиш не всіх таврованих, відповідає та, склавши руки на грудях. А з якого б це я мав тебе ненавидіти, Арік відкладає наступну книжку. Твої батьки очоли справжнє повстання, і, як я розумію, ти зараз намагаєшся зробити те саме. Його я ненавиджу за вбивство мого брата. Досить справедливо і може нетерпляче протупує ногою. «Де твій батько зберігає некоштовніші речі?» – питає Аріка. «Він хотів би мати їх на виду, правда?» «Він тримав би їх під рукою», – погоджується Арік. «А ви взагалі збираєтеся мені сказати, що саме намагаєтеся захистити сферами?» «Заставу повстанців, так?» «Наші з Ксейдином очі зустрічаються, коли я пальцем у дерево під шафами центральних частин, шукаючи якусь висунну схованку. кольор Таурі – тримав би щоденник під рукою. Бо це єдина логічна штука, каже Арік, опускаючись на підлогу, заглядаючи під центральний п'єдестал. Створити власть, незалежно від басгіату сфери, адже ви знаєте, що воюватимете на два фронти. Тут нічого немає. Він випростовується. А де це? Дрейтус? Це, здається, нелогічний вибір. Близько як до Наварського кордону, так і до моря. Валет, нам треба йти, попереджає Моджен, відходячи до вартових, і сокуючи рукави своєї кремової туніки, король Таурі хотів би ними хизуватися. Я тягнуся до ксамитової скатертини і зриваю її. "Є", вказую на скляне коло в верхній частині підесталу. "Тут, Аріку, під склом дві шкіряні книжечки трохи більші за мою долоню. Ідеально місяця на кличнику під час польотів на перших драконах". Це не скло, це ще одна сфера. Арік схиляється над підесталом і сягає рукою всередину, Його обличчя спотворюється від болю, і він удає різке шипіння, коли дістає книжки. Бля. Арік відкладає їх на одну й шаф і дивиться на свої руки. Шкіра на тій частині, яку він заранив у захисне скло, вкрита пухарями, кожен з яких завбільш кість з мій великій палець. Здається, ці сфери знають, що тут буде він. Принц кривився. Ходімо. Я з під туніки дві окремі торби які Джасиня дала мені саме для того, а потім обережно кладу по одному щоденнику в кожну з них. Дві хвилини, кричуть Іможен з того місця, де вона присіла на коліна біля вартових, поклавши руки на голову кремезнішого піхотинця. Кседень кидає їм на коліна два бурдюки з-під вина. Я підбираю скатертину, підлоги і накидаю їх на п'єдестал. Зігнал може любить тебе, але не будемо його випробувати». Сидить крізь зуби Арі, коли простягає мені вкриту похерцями руку. Буде боляче. Протестую я, туго зав'язуючи пояс туніки. Я не залишу тебе тут. Він хапає мене за руку і, долаючи біль, протягає нас крізь захисні сфери в тунелю. Відчуваю щось липке на руці, коли Арік відступає. Маємо бігти. Кседен показує жестом вперед. І, власне, так і роблю. Біжу. Тоніка стримує мої рухи, тож підбираючи полу рукавами, біжу далі слідом за Кседеном, який мчить сходами вгору. Готова побитися об заклад, ти зараз із вдячністю згадуєш наші ринкові пробіжки. Кричить імоджен позаду мене, коли ми звертаємо і завертаємо, і завертаємо сходами вгору, та зрештою залітаємо в клас. Кседен береться за важель, яким користувалася Джасіння, і щойно з'являється і Моджен зариком тягне. Ми чекаємо рівно стільки, щоб побачити, що хід починає зачинятися, і знову зриваємося з місця, чим дуже біжучі. Ми мчимо коридорами, мої груди здимаються від швидкого дихання. Кседен повторює кожен поворот Джесіні, кожного разу не сумніваючись у правильно обраного напрямку. Або він і справді впевнений, що знає дорогу, або ми просто не маємо часу на роздуми. Ми вбігаємо до головної книгозбірні, коли починають бити дзвони, сповіщаючи, що минула одна година. Швидше, вимагає Кседен Перший удар дзвонів. Куди вже швидше? Хочу вимовити, але на слова мені не вистачає кисню. Ми несемося між столами, ляпаючи підошвами по мармуру. Другий. Бігом, кричить совер, із входу. Обоги, двері. Третій. Вони зачиняються самі собою, а залізний механізм не дозволить їм відкритися, поки не мене повних 12 годин. М'язи моїх стегон палають у рішучому протесті. Я пригальмовую, коли ми звертаємо за останній стіл, але мене заносить Книжкову шафу, і я сильно вдаряюся плечем. Четвертий Кседен сповільнюється, щоб бігти поруч, але це він найшвидший з нас. Візьми книжки, кричу, ти встигнеш. П'ятий. Я залишуся, якщо ти залишишся. Він підносить руку і кидає тіні перед собою, які відбиваються від стін, і тиснуть на двері. Що от-от зачиняються. Ми пробігаємо через стіл замоли. Чи встигнемо? Соро вискакує з дверного отвору, звільняючи місце, яке ще лишилося між товстою сталю дверей і їхньою обшивкою. Дзвони б'ють шосте. Ксидин виштовхує мене першою крізь двері, і я озираюся назад. Моє дихання надрівається, а серце калатає так сильно, що відчуваю його удари у своїй голові. Вискакує Моджен. Ксидин простягує руку до дверей, коли б'ється сьомий дзвін. О, боги! Він втратить руку, а Арік... Вони не встигнуть. Розділ 34 Моя остання розмова з батьком відбулася незадовго до битві біля Аретії. Він відправляв мене подалі звідти, піклуючись про моє життя. І тому мої слова йому були сказані в гніві. Я не впевнений, що коли-небудь прощу себе за це, але мені хотілося думати, що батько мені пробачив. Поновлене листування лейтенанта Кседена Ріарсона з курсанткою Вайлет Соренгейл. Кседен проштовхує Аріка крізь вузьку щілину, яка одразу зникає. Коли двері зачиняються, тіню мить, Розсипаються на підлозі немов опали листя. Я схиляюся до підлоги, кладу руки на коліна і хапаю ротом повітря, намагаючись віддихати спринт. У тебе вийшло, Ріанон нахиляється до мене, широко всміхаючись. Та маємо цю справу завершити, нагадує Кседин. Скидайте свої туніки, дотримуйтесь плану. Моє серце дещо сповільняється і я випростовуюся. Тоді стягую через плечі писарську туніку і вдаю її квін. Ботхі допомагає зняти туніку Арікові, обережно стягують тканину, намагаючись не зачепити укриті похурями руки. «Ти знайшла?» – питає жестомеджесіні, на її обличчі вимальовується проблес надії. Я киваю. «Вони запідозрять тебе». Настіє біля стіни скидається радше на непритомного, ніж на сплячого. «Ні, якщо нам вдасться швидко повернутися до гуртожитку», – відповідає писарка. «Я подбаю про нього», – каже імоджен, підходячи до Настіє. Краще, що він не пам'ятав багато. Я вдарив його ззаду, – дізнався Сойер, запихаючи туніку ніку великий мішок для білизни. Я перекладаю для Джесіні. Тоді я просто зроблю йому зауваження за те, що заснув, – показує вона, усміхаючись Сойеру, і я перекладаю. Він кліпає якусь довгу секунду, перш ніж узяти останню мантію, Арікову, і покласти її в мішок. «Чорт, твої руки! Деякі пухарі кровоточать, а ті, що поки не луснули, от-от почнуть!» «Це рикошетний опік, – каже Ботхі. Зникне за ніч, якщо лікувати. Зміна плану, кидає погляд на Кседена. Однак він лише підводить брову. Рідуку, забери Аріка до себе, і щоб ніхто не бачив його рук. Рі, піди в лазарет і знайди Дайра. Відновник приверне надто багато уваги. Дайру, якщо він не на службі, може надобитися трохи часу, щоб доповісти, але він не буде мовчати. Коли ти нагадаєш йому про послугу, яку він мені винен, тоді лише доведеться непомітно завести його квадрант. Гарна ідея, впораюся. Киває вона до хлопців. Ходімо, я візьму прання, пропонує Джесіння. Перекладає її слова до Сойра, і він передає їй мішок. Ходімо, наказує Кседин. Іди, закликає Джесіння. Тут усе вже зроблено. Дякую. Я вирушаю за Кседином та іншими. Як ви впорались?» – запитує Кседин Квін, коли ми минаємо сходи ліворуч і йдемо до квадранту цілителів. Я спроєктувала себе в загальних приміщеннях, чітко даючи зрозуміти, що шукаю лимонад. Бо ми буцімто всі пили в кімнаті імоджен. Він посміхається і на іщеці з'являється ямочка. А потім мені вдалося прогулятися під виглядом Вайлет і Ріанун. Моя щилипа відвисає, мало торкаючись землі. Ти вмієш проєктувати себе під виглядом інших? Я можу дещо змінювати власні рис обличчя. Вона киває. Але це набагато легше в астральній проєкції. Моя печать сильніша, оскільки Крут був драконом моєї двоюродній бабусі. Я не прямий нащадок, тому мені не загрожує божевілля як тим, чиї дракони були пов'язані з кимось по прямій родинній лінії. Саме тому драконам не варто навіть близько підходити до вершників із родичами, яких вони не мали зв'язок. Але коли це дракони слідували людським правилам, вона повертається до імоджен. Я ніколи не можу зробити правильний відтінок рожевого для твого волосся. Проходячи повз лазарет, ми замовкаємо. Це остання перешкода перед тим, як ми зможемо розділитися в квадранті згідно з планом. Ну, на щастя, обійшлося без пригод. Ботхіш бо то двері, що ведуть на міст. Говори за себе, каже Моджин, хаючи його груди. Тобі не довелося заспокоювати Кседена, поки Арік тримав Вайлет у пасті за захистом непрохідних сфер. Я сміюся, бо ми обидві знали, що це не так. Кседен виграє м'язами обличчя ворушучи щелепою. Ми переходимо через міст і розділяємось, і Моджин і Квін підіймаються сходами до своєї кімнати, Бодхі та Сорь прямує до загальних приміщень розігрувати сцени, що запам'яталася якомога більше кількості людей. А ми з Кседеном йдемо на перший поверх і тікаємо в двір. Жовтневе повітря охолоджує мої розпашилі щоки. «Як ти почуваєшся добре?» – запитує Кседен, коли ми минаємо групу курсантів. «Мучить Спрага після бігу, але...» Я не беруся з усмішкою, яка з'являється на моєм блич, але добре. Він дивиться в мій бік, затримуючи погляд на губах, а тоді тягне мене в одну з темних ніж, висічених у товстих сінах. Ця усмішка, шепоче він, перш ніж торкнутися в моїх справлих до поцілунку губ. Я нахиляю голову і запускаю руків і голосця, цілую відповідь, вкладаючи поцілунок усі мої почуття, поцілунок на такий повільний і чуттєвий, як у кімнаті. Цей важкий, швидкий і щасливий. Ми обоє усміхаємось. Нам вдалося, кажу я, опускаючи руки на його плечі. Вдалося, погоджується Кседин, притуляючись лобом до мого чола. Я так не люблю відлітати раніше, ніж мені насправді потрібно. Я теж. Знімаю з плеча одну з торбинок і витягую щоденник. Але так безпечніше. Мусиш віддати один Брененові. Гуртаю сторінки щоденника воріка й усміхаюся до широких штрихів старолюцерського письма. Тримаю його без рукавичок. Тому намагаюся торкати лише країв, щоб не пошкодити текст. Те, що я читаю, викликає в моїх грудях приємне відчуття тріумфу. Після того, як ми розмістили останню руну, ми встановили вартовий камінь, обравши місце для нього там, де дракони відчули найглибші потоки магії. Я повільно перекладаю для Кседена і підводжу погляд. Можливо, я загубила одне чи два слова. Але це те, що ми шукали, огортаю ще кілька сторінок. Після виконання останнього кроку, Захисти стали на місце. Я зосереджено хмурю лице, коли перекладаю решту. Коли зародився залізний дощ. Далі за текстом помічаю принаймні ще три згадки цього терміна. Перш ніж спішно покласти щоденник назад у торбу. Тримай, віддай це Брененові. Він має знати, як це перекласти. Вони не очікують, що ти полетиш раніше, ніж уранці. Встигнеш вибратися звідси без обшуку, якщо підеш зараз. Кожен із нас залишає собі щоденнику, А отже ми прочитаємо, Удвічі швидше. І це також гарантує, що хоча б одним із них вдасться вивезти звідси. Кседен туго огортає полотно торби навколо книги, розстібає лютну куртку і кладе з біля грудей. Я волію би лишитися на ніч, каже він тихим, особливим низьким голосом, який міттєво мене збуджує. Не ти один. Кседен дивиться на мене, в його очах я бачу, що схоже на тугу, Потім сягає рукою в тінь, ніші. І бере пакунок, який сховав там раніше. Не відводячи очей від моїх, він перекидає наплічник на спину, потім тягнеться до моїх губ і знову цілує. Така проста, але водночас ідеальна насолода. Ти не перевершен, каже він, побачимось за сім днів. Сім днів, погоджуюся, я беруся з бажанням ще раз поцілувати його, а потім ще раз. Тепер іди ми повинні дотримуватися плану, пам'ятаєш? Кседен цілує мене швидко і міцно, а потім йде, широко крокуючи, подвір'я, наче воно йому належить. Я масую рукою груди біля серця, сподіваючись, що це полегшить біль від нашого вимушеного прощання. Але біль ніщо порівняно з тріумфом, який я зараз відчуваю. Ступаю на подвір'я і дивлюся вгору, сподіваючись ще раз побачити Кседена в хмарному небі, коли він полетить на південний схід. Вперше за кілька місяців моїми жилами тече не страх, а надія. Ми можемо це зробити. Ми це зробимо. У нас є інформація з перших вуст про те, як перша шістка – Активувала свій вартовий камінь. І ще я знаю, що зможу мовити Кседина полетіти в кордин, щоб забрати звідти горно. Йому не сподобається, але він погодиться. Мені потрібно тільки придумати, як отримати звільнення. А доки ми продовжуємо робити те, що робимо, вивозитимо контрабанду зброю і будуватимемо сфери з навари, а тоді вже самі станемо на ноги. А речі отримує сфери за лічені дні. Я в цьому впевнена. Вайлет, обертаюся і з усмішкою дивлюся на нолуна. Він тримає в одній руці брудюк, а в другій кухоль. У нього страшенно змучений вигляд, ніби він щойно повернувся з 12-го за день сеансу. Привіт, Нолена. Махаю йому рукою. Так і думав, що це ти. Я взяв трохи лимонаду, коли Джек сказав мені, що бачив тебе тут. Я одразу згадав, що ти в мене в черзі на відновлення. Відновник простягає мені кухоль, сідає поруч і дивиться на небо. Твій улюблений, якщо пам'ять мені не зраджує. Дуже мило з твого боку бере кухоль. І жадібно п'ю та мовчи спрагу, яка обпікала горло з моменту нашого шаленого спринту архівом. А про плече не турбуйся, воно вже зажило. Я так і не мала нагоди подякувати тобі за допомогу на допитах. Мені ніколи не подобалось дивитися, як ти страждаєш, а варіш може завдати тобі болю. Ну он випиває з бурдюка і щупає свою щелепу. Іди в залі Іріасон. Я не часто бачу вас окремо в суботу. Мішло перевертається, коли я помічаю, як подвір'ям прямує Джек Барлоу і Керолон Ештон з кількома іншими другокурсниками з першого крила. Мої нутрощі ніби гепають на землю, коли Барлоу киває мені, на що я незграбно зграбно махаю. Вайлет? Питає Нолан, ну, спостерігаючи за тим, як я дивлюся на Джека. Чи все в нормі? Все нормально. Аксидент полетів раніше. Ми не завжди з ним ладнаємо. Роблю ще один ковток лимонаду, після чого зазираю в кухоль. Здається, Кухня змінила рецептуру, бо напій має якийсь дивний, але знайомий присмак. «Я мав на увазі те, що сказав», – тихо говорить Нолон, киваючи на мою кремову торбу на плечі. «Світло, не темно. У голові туманиться, а в очах все розпливається. Струшую голову, щоб подивитися на нього. Терне, але терна не чути. Мої зв'язки притуплені. Ні, о боги, ні. Але, але я довіряла Нолонові своє життя руками. Мені ніколи не подобалось бачити, як ти страждаєш шепоче Нолан і зі зморщеним чолом, ніби вибачаючись. Кухоль випадає з рук і дзинчить, обграній під ногами. Проте я не можу захистити тебе від наслідки твоїх власних дій, особливо, якщо ти ризикуєш безпекою кожного цивільного в цьому королівстві. Поблизу лунають кроки, і все довкола ніби кружляє, але я розглядаю обличчя варіша, який навис наді мною. «Ой, курсантко Соренгіл, у що це ви щойно вплутались?»